Сівши верхи, завгустійшим кортежем поспішив у путь досконалости, поштивості і служіння, і зазвичай халіфів у вільний від державних турбот день прибув на поле стріляння по гарбузу, який уже чекав на місці проходження його величності. Чухраї аджеми вмить стали ганяти гарбуз, піднятий на 200 гедзів над землею, і великий Падешах, ніби лев. Створивши собі позорі стріли лука, став метати в гарбу стріли випробування, заохочування і налякування, згідно з словами, і приготуйте для них, скільки можете, сили і загонів кінних, або ви налякаєте. Щаслива права сторона прикрасилася стоянням головного наглядача царських покоїв і великого сокольничого Ібрагіма, який також метав в свій гарбуз, і високогідні вельможі султанські, заохочуючи один одного метали, стріли щастя в гарбузи, підставлювані їм аджемами. Та не могли зрівнятися всі ті гарбузи з гарбузом високого султана, жовтим, в червоних і чорних смугах, ніби кров стріл і сенців від могутніх ударів його величності. Що то був за гарбуз? Глиба, ніби дерево без стовбура, або голова богатирського воїна, що взірцево підставу її під кам'яні удари стріл. Вона схожа на товстий сук самшитового дерева, що виставило себе на стрільбище. Це гніздо голубів, яких каміння стріл змушує злякано злітати, або райська фінікова пальма, яка підставляє себе його величності, намісникові нашого часу. Султан Упертов ганяв стрілу за стрілою величезний гарбуз, який бігцем проносили перед ним на високій дерев'яній титці, сховані за земляним насипом чухраї. Слідом за султанським гарбузом пересувалися гарбузи, призначені для Ібрагіма, для великого візира старого Пірі Махмеда Паші, для візирів яничарських Аг, для вельмож, підлабузників і придурків. Султанський гарбуз був найбільший і найяскривіший, його стріли теж мали золоте оперення і сяяли навіть в імлистому повітрі. Гарбузи для Ібрагіма і візирів були набагато менші і всі білі, решта мала вдовольнятися кількома сіруватими круглими гарбузиками, в які вбивано одразу по кільканадцять злих стріл. Сулеймано володів високим умінням лучника з час свого намісництва в Криму, куди ще милим відсилав його дід Султан Баязид. І хоч осьманські султани вважали лук зброєю боягузів, надаючи завжди перевагу мечу, Сулейман після Криму вже ніколи не міг позбутися великої спокуси метати стріли чи то в дикого звіра, чи в перелітного птаха, чи в такий ось гарбуз. Султан за своїм звичаєм мовчав, знаками показуючи своїм без'язиким, дільсізам, щоб подавати стріли або напої, промочити горло їм зібергімом. Ібрагім намагався не відставати від сулеймана, ретельно вганяючи в свого гарбу застрілу за стрілою, посміювався з старого пірі Мехмеда, який влучав рідко, неспроможне, як слід напинати тятиву, через що його стріли не долітали і безсило падали вниз. Несподівано, чиясь чужа стріла з хижим посвистом вп'ялася в султанський гарбуз, мало не пробивши його наскрізь. Навіть Ібрагім. Змертвівши лицем, поглянув на свій сагайдак і на ту злочинну приблуду, так ніби хотів упевнитись, що то не його стріла з синю білим оперенням, а справді чужа, не знати чия і звідки. Стриміла в яскравому гарбузі чорна з брудними пацьорками, поначіплюваними на ній. Чухраї аджеми, вражені небаченим святотатством, завмерли в своєму сховку, Гарбузи похитувалися на високих тичках, так ніби їм теж передався дрож перестраху, який опанував усіх придворних. Учителі, вихователь султанів, сивоголовий візир Касим Паша, який знав Сулеймана з Малку, їздив з ним повсюди, жив усі роки в Манісі, терпляче передавав йому всі таємниці двірських звичаїв. Тепер з деякою стривоженістю стежив за Сулейманом. Сам Аллах послав це випробування для молодого султана. Ось нагода показати і свою владу, і нору в свій, і свій спокій, якого вчив Сулеймана незворушний Касим Паша. Без язиких Сулейман привіз до Стамбула теж з Маніси.